Këto janë pjeset bëtë mire të javës, nga klubi i mëngjesit. Live nga hënën e të prente, nga ora 7 dhe i në dhe. This is Klab FM. Ora 7.76 minute, ju jeni me radio në Klab FM në 144, jeri ka një shprejë frëmëzuese edhe për dit në sotme, si qdo mëngjesit, leta të gjojmë tani, me njëherë pasaj edhe olëta gati me parashkimin e motit për dit në sotme, këtu në klubin e mëngjesit. Atere, shpreja që kam unë përsot është nga Deniz Gejbor, ka i qenë ingjenier, fizikan, shpikës, i lindur në Budapest, por më pas uh, jetoj uh, në Londër. Shpreja është kjo. Mm -hmm. Mënyra më e mirë për të parashikuar të ardhmen është ta kryoshë ato. Oke. Okay. Bravo, jërë. Mënyra më e mirë për të parashikuar, parashikuar të, të ardhmen është ta kryoshë ato. Më pëqenë. A dhe mo amë. Më duke dhe mirë. Bravo edhe një herë Zotris Denis Gaiber. Denis Gaiber. Në ushtazë mënyrë më e lehtë për ta parashikuar se se ti di se çdo çdo bëhet, domethënë. Kur e ke tin dorë. Po, kjo është rruga. Po, bravo. Kjo është ideja. Okej. Okay. Qësu si dhejë më, është shumë, po. Se t'dali njëra, t'dali t t pra. të dalin gjëra, dalin ato tasë së chuetur për ndeshë bukurie. Ytskla. Siç e thotë Ytskla. <laughs> uh... Po. Bonë. Mirë, faleminderit deri. deri. Të lutem. Atëherë kemi tani motin me oltën në kryeën e mëngjesit. 90-50 grad nuk të momente, 25 do jetë maksimalja për sot dhe 90-90% janë shanset përshimë oh, Sot like do, do kete rrpeshe pa fund 100 km Së morën në shatë dratë ollëta Po <laughs> pra, <laughs> të dishin 5 kohë Në rrpënë Po më kohë, tuk e të... <laughs> ja, ro, <do. laughs> kohen, që të, të hape, sërse... Nesërë për duha për së duket E ke gabim i erin, në zirë kohën të dritarja, në të shikohë që nuk duket për duha për duha për Gjise si alëtin të kisha njoftuar dhe të premten që do kishtë Donisë me shkë. Kështu që nuk ka asnjë lloj justifikimi aktiv te ti sketcher. Mosha kokën rregull do yesh, por se këto dolza nuk dalin kur. Kështu që bileta <laughs> shpresojm po sot Gjithësit. si zorr të mos dalin. Si zorr, si zorr të mos dalin sot miqdashur pa dolta. Mot dhe me zorr. Që parashikon sot shi shi shi, a? Juve ju vjenin natën nëse dashur. Jo, thojë, thojë që ta kemi të regjistruar të qartë, të mos ton pas sa që thaj kshu apo tha ashtu. Okej, But... shi me gjyma. Faleminderit. Okay. Ja e gjua, de kur do nuk të mos khetë shime gjumën më pas. Kur bierzhi ulitar te hotel Roper. Po. Ai t'i takon me Ajta. Do dëgjojmë nesër në këtë or Ajta. Është i bansti vogël midis nesh. Un të them, të un them do un them nuk do të bjerë ai shitat, çmendon ti. Ëh. Madje 12, nei pak më shumë apo pak tjet, pak më pak. Po, mund të jetë madje kohë e bukur. Imagjinoj flutura. Lendina me tiell. Jo, jo. Kështu lule dele. Ti harroshti sot. Hm, tropizëm ngjitem shumë. Më venë ke ishtë, po këto ti harë është Oke, okay, mirë A të të dashtojnë Sa të të dihun Në kryuën e mqesit Coldplay dhe Beyonce Këndojnë në Him for the Weekend Mishdashur Ndjava mbaroj të një po Së si gjithë të si A shënë mirë pritur Se muzika është e mirë 7.9 KVFM This is Club FM. Na duhet një rënje. Një... Unë thash ta bëj Loris. Një thes me patate që bie. Ta ta bëlori thoni. Le të mos <laughs> hajm thes, po thes me patate, le të chua një rënje. Po që ngjat si thes me patate. Jo në kuptimin e par Loris. Yeah. Në kuptimin e patates. <laughs> Ideja është, do, what can mean? I dare the other one. Haj. Athe Loris ti e di se mba zdo mbazdo klithme? Duhet kajt një... Një eroni... Të ndryshme se janë... Kritë më dojen të ndryshme, se të cili ne do bëj kritë më në vetë. Në rego... Kus do... kus do vrita ti pari? Kus do go t'i dhe i pari? Më do shë ti i pari dhe to. Po drejt kuj t'es t'yderja? Po drejt tjerit po të. Okej. Okay. <laughs> Mira, adere... Shiko, ti shë në no me gishte se kus... Po, Okej... Okay. Kus do e t'i këtë... Prita një. Ua... <laughs> <laughs> Lori, duhet bësë rronjën pra A, unë të bësë bje vërte Ti bësë bësë bje gjithkosë Ok, ok, ta shi e gu Po përgjë që të bëja si erin Po mjepni dhe i mundë si tjetë Ti bëj si Lori, jo si erin Një sekundë, një sekundë, okej Ate, e fillojnë, një, dy, tre A, përgjër ha dy e rë kjo gjënë A, përgjër ha dy e rë kjo gjënë A, përgjër ha dy e rë kjo gjënë Po këtë kushëm 0629 107 222 0629 107 222 Kemi probleme bak me rënje në atyri Shumë probleme Me të më rënje Ose do bje me vërte Ose do bje me vërte Ta provojm një dimë vërtet, e provoj ieri me me duar përpara ieri, jo më. Krahar ose mos vritesh. Okej, okay, sipas rradës po. Si Ëh. Edhe njerës, si si a tere, a tere, <coughs> një është pas rradës. Atyre. Atyre, miq dashur. Ësht titulli një këngë shumë të njohur, është një këngë huaj, shumë e njohur. Titullin e saj ne e kemi kriptuar në këtë dramatizim të vogël. Ëh. Mm -hmm. Cili është titulli i këngës? Është pyetja për ju. Mm -hmm. Kush e gjen, ka bërë tituar një dhurat në klubin e mëjesit. Do jetë një kontroll i plot mjekësor nga spitali amerikan. Okej. Okay. Oh. Merëdhonia jo. Edhe një, mos mos e dëgjat. Mos bjer diren. Ti bjer këtu. Oh, u emocionova. Ti vritesh pastaj bie. Oh! Ah! <laughs> uh! <laughs> oh! Ah! <laughs> Okay. Try me on pile with the condo in Heaven, Sunny. Nëse e dini cili është titulli i këngës, 069207222. Dgjojmë këta? 7240. Mirëmëngjes.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 has ever certain smell yeah trust this you's not dimension they say they can smell your intentions you'll have another freak show sitting next to you you'll have some weird people sitting next to you you think that and I did not get it sitting next to you but after all outsiders please don't forget watch it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 nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Tanim i gati për lidhjen e shkurtër është data 19 e hënë, hëna është plot në mes të muajit, siç ishte këtë fundjavë që shkoi. Fundjavë me himnë, kur dëgjon himn for the weekend nga Coldplay dhe Beyoncé. Beyoncé mbushit 35 vjeç këtë shtator, shtatori është muaji 9 i vitit, kur kanë lindur edhe shumë nga shenja e Virgjëreshës. Virgjëresha dhe betuara janë një fenomen i malcisë shqiptare që u intereson të huajve. Të huaj janë bërë për njëri tjetrin edhe shumë shqiptar. Shqiptarët i gjenin sot në çdo se nga Perthi në Australi deri në Alaska. Alaska është njëri ndër shtetet e Bashkuarata Amerikës. Amerika e bleu Alaskën nga Rusia. Rusia mbetet gjithsesi vendi me sipërfaqen më të madhe në botë. Sipërfaqet e banimit maten me metra katror. Katrori është një drethkëndësh me brinjë të barabarta. Njerëzit kanë 24 brinjë ose 12 palë. 12 është numri i rëndësishëm. 12 muaj, 12 shenja zodiaku, 12 apostuj, 12 vjet sklavi ishte një roman që u kthye në film dhe fitoi Oscar. Oscar këtë vit fitoi dhe Leonardo DiCaprio me një film nga Inaritu. I njëritu është e gjithëzor Meksikan Dhe Meksikan është grupi që këndon të anim i shdashur Në lidin e shkurtër mana me juvja e lë korason Porke gjoras mi amor Ke te fluje në la piel Te despiertas e në gjanto Con espatos de dolor Son los monstros de la gjer Son tus mjedos korason Sabes bien que yo te amo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 is Club FM 100.4 Ater Gosa? Mhm. Fjala juaj është uh... hard. <laughs> hard? Ja, ja. Asnjë, asnjë just hard ju. Koda big the period. Ater, fjala juaj deri është një mendim. Kësu më fal, një mm, yeah. yeah. veprim do të thoja. Mhm, ja. Një veprim i menduar. Jo. Nuk mund të qojë veprim. E bëj njeriu. A bashkëto shumë dashtuar. Po njeriu e bën mm -hmm. që të ndodh, që të ndodh kjo gjëja. Mjëri, tha, një, ja si ti e sqarove mirë, thonësa. Mos e ngatërro. Ja sqaroi një çikti. E rendi, e sqaroi pak. Tash kur vjen puna tek Sendi, sepse është një fjalë që ka disa kuptime. Ëh. Mm -hmm. uh, kur vjen puna tek Sendi, është diçka që e bën njeriu të tillë. Por në forma të tjera mund të jetë një njerëz kështu, mund të jetë një dhomë kështu, mm, mund të jetë një çeverik kështu, e madhe. Teknike, teknike. Jo. Po, kam zën një ndim të papar, shumë në rrup ja. të drejt altin, por jo. Një sekondë, a, shib, që, a një kshu, është një dhomë mund të jetë kështu ose një çeverik? Është K, M, K, do më K, do më çë, me K m'fal. Jo. Edhe një kuti altin mund të jetë. Një çeverik kukullë. Jo, jo, jo. Hm. Një çeverik që flon. Jo, fillon me P. Jo, nuk fillon me P, sepse për i zë blendi, çfarë është P jam? Parazitë, po thënë. Jo. Më më dojnë, Nuk është ka isharja madhë alë Dham provizore, dham qeveri uh, provizore Mendo dhe ti shka ishe ka të përë me, me enët Njëri mund t'jetë kështu Po a. Ah. Jo po jo. të telefon me po. I pas, ja, jo. i m, i m, i q, i, i, i q ose i m. Jo. Jo, po çfarë asnjë rast tjetër. I qelbur? <laughs> po jo, pra jo. Në okay, Magri, qeveri, qeveria e qelbur. Jo, jo, <laughs> ja. nuk është çka e lë shpifur. Ë, një dhomë, një dhomë korruptuar. Kurse ja. kur, tani kur jemi tek qeveria është diçka kur nuk e shprehin çartat si diçka. Mm, mm, Aha. Dhe përdoret si epitet. Si epitet. Mm. Kjo fjalë. Në dhomë. Por diçka është e pa kuptimt, por ë uh, që nuk kuptohet drejt. A fillo me Ajri? Jo. Ambiguë, çeveria absurde. Jo, jo, jo. Ti e di kjo? Ti e di gjë absurditetin aty. Tani një dhomë mund të jetë e tillë, një njeri mund të jetë i tillë, një en mund të jetë e tillë. Një en mund. Po. A fillo me Bjerin? Jo. Jo, bosh. <tës> bosh, kthem ndo vazhdon. Jo, bosh. Çe bëri bosh. Një bosh. Bosh. Z, z. Në bosh, zbrazët. Te goshi mos jo. do me duar shenjat. Jem tek bosh, po kuti pra, kuti po e. e. Ah, <laughs> <laughs> uh, f f. <laughs> jo, ja, të vërfuja. Fasad. Jo. Ja. <laughs> një dhomë, një dhomë fasad, një dhomë, një çeveri fasad. Aha. Një Kur vjen puna tek çeveria është diçka që ti nuk nuk merret vesh se çfarë është duke shprehur në të vërtetë. Kë? Themi çeveri. Konfuze. Jo. Ja ond të dëa më shumë në dhomën, okay, ti ndihmoj? Te dhomat e ena, te dhomat e ena aty mm. do isha pazu më shumë për ta gjetë. Sa çeveria ndosht të gatrosë, mund të jetë e tillë. Kur dera mbylllet, pa. Mhm. Çfarë ka ndodhur? Dera dhe çapat. Kur është mbyllur mirë ato. A krijon një derë kur mbylllet? Kur është mbyllur mirë. Që po më hanë, fillon me. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Pa, po çfarë janë se si mund të jenë ato tilla? Kur i vë ka pa, kur i vë ka, ka venosi për shemb, mbyll fort. Ëh. Mbete grash. Po falënderi. Ja po kota janë. Regjia, regjia më fjalori, Lori, ja ku e kam thënë. Një sekondë, një sekondë, regjia më njofton muabet e grash. Muabet ama muabet e grash. Evon e grajë më do të muabet e pure. Demi një korrigjim, pa, okay, daktort, është në rregull, e iku. Ti nuk mundrë është e mbyllur. Daktort, daktort. Po ti nuk mund të thuash enët janë të tilla. Ose dhomat mund të jenë të tilla, sepse çdo gjë mund të jetë ashtu. Edhe edhe një krim që s'flet mund të jetë ashtu. Por ato shprehë përdoren më shon nëse kemi shprehsi qeveri teknike që përdorojmë shpesh. Ose dhom gjumi, ose dhom dhenje, ose en groshes, mund ta shohësh që e bëjnë krasimin edhe kur thon dhom hair, en hair. Që sji përdorat. Mirë, mirë, dakord. Prandaj po të mund të përdoret, por nuk është një sprey. Tanë kur kemi të dijuar për një qeveri hair Atila ishte kjo. Išta. Më thonin në historisë. No, <laughs> po përmendin. Na futëm në një çarçoka gozave. Sia. Big girls cry. Personalities The best music The funniest shows This is Club FM Me qëta dhe jaku është historia jonë ja përmbilë se përsa mm. Një grua Një dit pëlluan dhe golf tha. Edhe ndërsa e gjuan topin Topi shkon Ande nga ferët është mm. pak ferë, pak moçalë atje Por duke kërkuar Për topin grua ja gjen Një bretk Një cili është në çark Bretëku i thot asaj Të lutem më të shiron nga këtë çark Edhe unë do të plësoj Tre të shira mm -hmm. Në kruaja me një her e të shiron Bretëkun edhe a i del Edhe thot falimin delit Por harrova të të tënë Tha se dëshira do të i plësoj Do të plësoj pamerak pamerak Por kanë kan një bisht vogl mm -hmm. Zdoj gjë që ti do të kërkosh Do të jemë e bashk të bashkëshorti të ndë Djetë fish Okë. Okay. I tha gruas. Mm. Dakor, dakort. Në mm. rregull, i tha gruaja tha, dëshira ime e parë është të bëhem gruaja më e bukur në botë. Okë. E bukur, e bukur, e më e bukur. I tha, ai tha, shikoj ta ka një gjë, që, që ti do të bësh grua më e bukur në botë, por do ai do të bëhet 10 herë më i bukur, se ç'është? Që Kështu që i bie që ai ti të burri më i bukur në botë ndërkohë. Do jet një Adonis i vërtet. Grat do të mblidhen tek ai. Do mm. shkojnë si, kshu. Tufa, si, tufa Si në meke, kebër nësyshtë Direkti në burri, pa mm. Pune ma dhe tha jo Unë un prapë dhe i me bukur e gjitha grave A i dhe i burri me i bukur, po unë jam groja me i bukur Kështë që a i sute i këtë vetëm për mua A dhe Do di që Groja u për shume bukur, me i bukur e në bot Po dhe edhe burri saj u për djetë her me i bukur Në pikën e dytë mm -hmm. Groja i ngërkon I thota Dua dha ni Që të bëjmë groja me pasur në bot E dhe i thotë Se Sej. burri i jot do të ket gjithmonë dhjetfishin e pasurisë që ke ti. Mhm. Mm S'ka problem thaj. Jo. Çfarë është e imja është e ti, çfarë është e tia është e uh imja -huh. është. Kështu që ne bashki kemi. Edhe menjëherë. U plotsua edhe dëshira e dytë, kjo u bgruaja më pasur në botë burri, ishte yeah, 10 herë më i pasur se kjo, shumë të pasur. Mhm. Mm a be tani vjen uh, përgjigja e tretë. Ai thotë, e dish thot, uh, atë tani? Thotë kjo ajo. Ha i thot Bretku. Tani dua, thajë, jo, një atak te lehtë kardiak <laughs> Tani marrim drejt këtu ftohen të gjitha gratë që të këtu mbaron Barsaleta për ju goca Qeshut Okej okay. burrë gjynah Dhe këtu mbaron Barsaleta për ju burri gjynah fshila koment e oltës dhe e lëm këtu tani Tani gratë mund ndrojnë stacionin ose mm. mos sa dëgjojnë këta Vazhdimi është vetëm për burrat <laughs> Dhe çfar çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Ndërkohë që këto qeshin Aiop pati një atak kardiak të lehtë. Mhm. Por burri pati një atak kardiak 10 herë më të lehtë. <laughs> <laughs> Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Tremte. Nga ora 7 klab dhe i në di This is Klab FM Një 2-3-4, një 2-3-4 Mirë të këni ardhur në klubin e mëgjesit Në valet e Klab FM në inë 104 Edhe në ekranin, ekranin e klab uh, të vës Mëgjes Mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Mëgjesi Si je, olta, mir mir vetë ti? Jo, un jam shumë mirë. Ti jaltin mirë mir? Po, -mir? mirë faleminderit. Mir mir Lori. Mir mir. Mir mir edhe un. Mir mir. Atëre, edhe një herë, si je ti, Iri? Mir mir. Un mir mir, ti jaltin? Mir mir. Olta, shumë mirë, shumë mirë. Lori. Mir mir. Edhe ti, Olta. Si je? Shumë mirë. Po. E, e shtoj një shumë. So, si një si një sipërfaqe si si si lëkure, edhe një puçer. Shumë mirë, shumë mirë. Po se ndrovet ti? Po sepse kë sundi. Ëmir, kë sundi? Është, mirë, ok. Mëm qesitë të gjithë, më ishte keni ardhur në klubin e mëqesit, në balet e klube femrë në 104 shtatë, 2 minuta më to momentë. Ja ku jemi për këtë ditë mart, por as paktesë me klubin e mëqesit. Faleminderit. Po sepse është data 20 sot, po? Pa. Data 20, Rumullake, si datë 20 i ku dhe shtatorit. Po, mund të ketë njerëz që sot mbushin 20 vjeç, edhe 100, edhe 100. Po. Po, dhe edhe mizet... ataj që nuk mbushen 20 vjetës edhe 100 dhe atyre Po, mund të kete ata që thonë 99 E 9. 9.9? Po, katë nga ata Shiko, ata në Shqipëris, akonisht, ata që bëjtë 99 Të rral janë që jetim kur ka njëndur më më <laughs> <shumës laughs> Se mbajnë mund të shumë mund të shumë Qysh, nuk e thonë që ishin pak ambiku, shumë so. Kur ke njëndur, eeeee si, si, e meri njësruar që vjetës e që vjetës e që vjetës e që vjetës e që vjetës 14 vjetës Diko atyre. Sesa jam 80 e sa. Pastaj për datën zbej fjalë se nuk numëroj ash me aq detaje. Po gjithsesi. Ë e filloi? Ë e fillojmë. Atyre. Pasti e para për sot Things We Lost In The Fire është titulli i kësaj kënge. Ora është 7:30 minuta. Ju jeni me Radio N Cube Them, ky program është Klubi i Mëjesit. MFM 100.4 Kërështë e kërështë më bergojë? A Chinatown Në e më depërtisë më kinesë E më depërtisë sotë kërë E gë mëtë më kina Në dhëtë më informë më bonitë Në informë nërë Kërë kërë kërë kërë jatë Kërë kërë kërë kërë kërë kërë Do kam edhe disa histori nga Kina. Por kjo është e para. Ke disa, kjo është vetëm njëra prej tyre. Njëra prej tyre. Sot që ka dita ime me fat. Gradualisht, al. Historia që vjen nga provincia Jilin në Kin. Jilin. Përshin një çift të rinj të të dashuruar të cilët kanë ndarë momente më të mira të tyre sepse kanë vendosur të martohen. Por gjatë ceremonisë së dasmës Ndryshën nga qiftet e tjera kur bëjmë betimet dhe ndrojnë unazat Dhe i vendosin unazat njëri tjetrit mm -hmm. Këj qift kines ka vendosur që të marri me vete dy piton Shumë një kanë marrë dhe kanë rrethuar qafën e njëri tjetrit duke bër betimet e martesës me piton, kanë Asa, refuzuar nefishtë. të jenë të ketë një dasm klasike me unaza, por kanë preferuar pitonot e Bërën tyre. Meqenëse pitonët kanë bër kanë domosdoshmërisht ceremoninë në në martesë. Po. Oh, oh bravo, oh. shishëu për qafën bashkë me pitonën. Njëri piton është 30 kg kus se tjetri. Ja. Domethënë pitoni që ajo i ka varur <laughs> Pitoni që ajo i ka varur në qafë bashkëshortit, është 30 kg oltëta, kurse pitoni që aji i ka varur asaj në qafë është 50 kg. Me, me kille? <laughs> po tani e dheja e pesha karënë të si dhe vetë. Eko fraj? <laughs> Ups. Kje që më është piper nuk ka. Kjo me pitoni? Ndo, dhe dhe këshu oltëta. Nuk e që bënë? Uff. Uff. <laughs> Po mirë faleminderit. Të lutem, kjo është dasma më e çuditshme që un kam parë deri tani. Jo, është. Uroj që mos të dalë ta dy. Edhe kë duhet, edhe kë duhet të shfrymëzosh. Ky momenti përçafimit altın është thjesht pa. Po, si pa i imagjinojësh, janë një vajzë, një djalë përçafojnë. Ai më duket mua në një sikletë jashtë akonshëm se Enzo Trin. Jo, në fakt. Do ta them. Kan disa që shkon në fytyrën e anti, ai bën ko sikur i lumtur. Po. Ajo duket e lumtur. Ajo duket e lumtur edhe që janë shumë simpatikë. Majin pitone në shtëpitë e tyra dhe prapë kanë vendosur se është më mirë. Ajo duket se i bën paga që janë ban, ka ban kruaja. Kaç votëm? Ndoshta nuk e di. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Anagrama në klubin e miqesit. Ana gram për ditën e sotme është <coughs> Lopi se pist. Au. Oh. Mm. Stesha që thash jam gati. Lopi se pist. Matoqesh shumë fonti. Përgjen shumë font i zgjedhur. Po. <coughs> Ma përqëse pak në shqipt të totë. Lopi shkrimi Lop... i Lop... tij. Lop... Lop... Lop... Lopi. Lopi se Lopi se pist. Pist. L O P I S E P I S T 069207222 dërgon mesazhet tuaja për të shuaj. Ju do ta zgjidhni këtë fjalë me dashur në mënyrë që në mënyrë që të formoni një fjalë që ka kuptim në shqip ta ktheni atë mbrapa në 069207222 dhe do të kemi fituesin e anagramës për ditën e sotme. Mua m'pëlqen shumë mënyra se si nis. Lopi Lopi është <laughs> Tambushgojnë Një Tam lë Nuk ka si një lë Tambushpjot This is Club FM Me më gjësimë Se këtë i ardhërën Në kryu inë më gjësimë Këtë kontra teknologjës <laughs> Club FM në një qitë pikantër Po ti kur u bërë njerë Nuk e duan Nuk e duan Facebook-un live Nuk e duan Facebook-un live E duan E duan sekret E duan mister Sorry E duan mister E duan mister Po po Se mos <laughs> i bajsa që punoni në radio Se radioja gjithmonë është mbajtur si medium i mistersh, ngjëmon siç magjik. Pjesërisht. Po pjesërisht, sepse ishte e gjitha bullsi që jetoshin vetëm ataj që punonin në radio, se kishte ndonjë mister kështu. Çka në radio ti, dhomë, mikrofon, bari si e shek të pjesë, kështu që. Ai zonë flas docës mbet njëri. Okej, okay, ti ti spysin fare një. Pastaj as, as mua, po, ska gjë. <laughs> Olga nuk do pyetet mish dashur. Kish vendimin fundit në klubin e ngjeshit olta nuk do pyetet le të pyetet ai që ndjen vetë çfarë sot. A janë shpreh ulotash. Shpre. pse nuk e do ti Facebookun live. Atëher kam një flutores ngul ka thën gentiana fiton një lule nga bota e luleve 2 4 ka një nguli pra ato fiz. Bravo. Vajzat sa më shumë i njoh aq më pak i kuptojnë. Po. Ti jesh ti jeni ju ai ngul sot me sharan e faj. Këshillë do por herë, nuk është do një here. Kanë një këshull tjetër, kanë një shpjegim freudian apo është vetëm Ndërkohë që un po lexoja para se humb. Po lëre më thënë këto an thjesht rrethana e justifikimeve. Jo, jo, fare. Po, ndërkohë që po lexoja. Është pikërisht këtu. Ngulin këmb. Ngulin këmb. Ah, ngulin atë. E vërtendajsish. Po, të, të nuk funcionet janë midis ti që i janë ngjitur me to. Po, kjo. Nuk zgjodën këlem këmbë. Se mendova ngul gozh, ngul këmb, sikur se ka dy kuftima. Shumë të jashtë. Nuk mendoj që duhet të japim votaris. Po, më, gjithmo le ka në këtë pjesë Eshtë produkeri, është për kulturë Eshtë me të vërtet për kulturë Ua, Lori, u kulturove tani <laughs> Më shumë nërmë, nërmë. Sa më shumë i njo që unë atë Më shumë e be fasalë <laughs> Mua jo tani ma Ne kimi gati që radio në tongo, ta Jeni gati i të regjimin? <laughs> Ups, pab Në në zarfin Adere. Shemë me kujdesen tin Ga bashkimi fëqive tua jam ishdashur Ja ku jemi Kavitan Planet Altin Sulaj Dhe un Në lojen kundra vajzave Vajzat duhet gjeni tani fjallën ton është sen? Po mund të po. themi se është Ja, Ani, konkrete po që themi, atë Preken me dorë është, Po është mund të themi është sen djë është është, është, është -të. Të, Teknikisht Si që ka bështu do me timi Mund të themi se është Ësh, a bra tash. A është në studio? Është send, jo nuk kanë studio. A kemi në shtëpi? Ëh, jo, nuk. Po po mund të ketë, mund të ketë, mund të ketë një skan. Do njëri mund të ketë, po <laughs> shumë si i saskan. Është i madh se po i vogël. Themi me sa? Relativisht. Kur themi ndonjëri mund të ketë, ti ke? Kam patur, nuk kam. Pra është një send dikur për për që dikur përdorej më shumë. Bravo heri, dikur përdorej më shumë. Në kuzhinë përdorej? Jo. Fillon me s. Iya, iya. Sunduk. Përdorej dhe që fillonte me f. Jo. Zakonisht përdoren në banjë. Jo, jo, jo dĩgjata që jo, nuk përdorej, përdorej me shumic, madje mm. ishte në një farë mënyrë me detyrim për tu përdorur. Me detyrim? Po. Mm. Po kusht të detyruar. Të... Do ta vjesë s'bën domethënë. Partia. Partia, shteti. A? Sistemi. A? Jo. A. Jo, jo. Një send që përdorej shumë dikur sepse na detironte sistemi ta përdornim. Oh, tani nuk përdoret. Jo, jo. A vishin mi gjetën? Tani përdoret, përdoret, por jo ashtu një formë, jo ashtu. Quhet veshje. Jo, jo. Quhet hyn tek veshjet. Po. Ëm, po. P, p, p. Rreth qafës. P, bravo, deri rreth qafës. Përpar se thua ti, jo, jo, e pastaj. Rreth qafës po thotë deri, ne i tham pola ku ku që mendjen. Me. Jak thonë ajo. Në shëfrë. Jak e përparsa. Jo, po, më shë. Por nuk e po kërkojë mio, jo, joshën e thjesht. Po kërkojmë shënë. Shëne... Si joshë e thjesht. Shënë ku gatruat. Shënë ku, shënë ku. Shënëpës. Shënë Shënëpës. Shënë bravo, bravo. <laughs> jo shënë e thjesht, por shumë da e gjezi. Shënëpës. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, gjithë pa. Yej, uh, unë jam blendi këtu bashkë me Upris. Uh, <laughs> Un vi un vi lidhja me Mivon dot ku. U zgjatua. U zgjatua. Un bejë në fundin e varë. O sa ka. Erdi erdi prapo. Jo, erdi prapo. Po në regull, erdi pra mi dashur. Ishte një tërmet i vogël. Tot e pak nga vetjet lutem se nuk arrit dot shoh. Jo, s'ka gjë, këtu është më mirë. Kjo uh, ideash jo nuk do të glizur fare. Po. Edhe uh, ideja është nuk do të përplasesh me to. Ej ganti, uh, jo. uh, si huh? ganti për për shortin, do të hedhim shortin, kush do jetë objekti? Kush do jetë objekti lojës? Si e njohim kolegun sa e njohim kolegun? Ha. Gaz jam. A dhe tek se, hajde, kush vetoni parë? Jepini. Ej Ganti për për shortin, do. Se do dëgjojmë veten. Se do fletim. Se të shtapur një shkaktu Gati, gati, gati Gati, gati Kus shpotoni pari Gjithmona ishpotoni Altini nga shpotoni pari Mesneshjën nga jeri E dy du... Ta Ota, jeri Tash, me 99.99% Në bja mua Hajde jeri, se është shkëqyëshë mështu Meri jeri Kur jene djegur Un po me ndojë që kjo loj tjetë vetëm e jeri <laughs> <xin. laughs> Prafë jo, nuk përpër përpër njëri nëma dhe nuk e thëndon Nejse, kemi një fitur e së këngës ditës është Jonida, një 2-2 imbaronumri fiton 2 bileta për në Cineplex Dhe Bertha ka gjetur Shami në pionerit Shara 2 në quna, vështë 3-4-2 imbaronumri fiton 2 bileta për në Cineplex Shali pionerit, një Shami a e pionerit Në e bëtë kshu dhe një Okej, okay, Shali pionerit Unë do të marr një sallë beqarit. Falemisha mirë. Nice, okay. Faleminderit. M'falem. Atëre pyetja është, po oh, pushotashi? Na e duhet të një çe të shkruajmë shpejtë. Qepe. Urdron no një çe për shpejtur. Kapë këtë. Ë po aty ku si? e hedh ti? Të lutem, më jep edhe një mua. Do ta hedhja nën dorë, hojda mbi dorë kështu pra. Hop, çu duhet? E, <laughs> se ka pastë. Gati tani. Por lojën sajo e mirën e cila është larguar midisdashur me pushime mendore, kam tre pyetje të cilave do të përgjigjet përfundimisht Jeri, por më parë do të përgjigjeni ju. Dhe nëse ju u përgjigjeni njësoj si Jeri do të përgjigjet më pas, do të atere, fitoni, fitoni. kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Mirë jo keq. Okay. Merkëveshti. Ehm um, pyetja numër 1 për Jerin do jetë kjo. Dilema, dilema. <laughs> Gati pra. Ço si an, kështu që, që un i thash Olta, kush po pyet ti? A mund të vazhdojmë të lutemi tre ditë? Po. Në lidhje me një investim që ne po bëjmë po si Radio, një investim serioz. Po. Investimin e një ruge. Olta, Olta kishte propozimin që këtë investim ta marrim ta hedhim në plera. Pakar oh, shumë, domethënë. No, no, të paktën për sot Ose mjast. më. Ose mos e përdorim, po. Edhe un bash, kush po pyet ti? Dhe a thaj nuk i ashtu tani. Nuk, nuk i desh. Nuk, nuk i di pse e fiksova <laughs> këtë fjalë. Nice, okay. Atëre, Olta, kujdes. Jepi, jepi. Jeri Janë në tre dilema për ta. Dilema e parë, Jeri do të zgjidhem që me detyrim në të gjithë enciet të rrugës Jeri këndonte me zot lart këngët e shekullit. Mhm. Mm Gjithkohës. Po. Ndërsa ai ishte në rrugë. Mhm. Mm e vështirë se ai ishte këtu, nuk e di më tash. Në një portokallë më. Këngët e shekullit janë jo, këngë me valorë. Nëse nuk i kemi dëgjuar, po, okay. Oh, home, po. Mhm. Po çfarë të bëjmë? Të shikoj këngën të shekullit. Po, ne kemi top, po ideja apo. Edhe dhe opsioni tjetër është që jeri ti kaloj vizat e bardha vetëm duke bërë vallën e Kuksit. Tum, takam, takam, takam, takam. Vetëm me kërcim. Vetëm me kërcim. Edhe vetëm vizat. Jo më fjal, po më fjal. Dhe vetëm vizat e bardha. De vetëm vizat e bardha. Ku do të shkoj pa vizat e okay, bardha ne punë? Jeri, duke kërthyer vallën e Kuksit tek vizat e bardhë. Oho! Tito që unë si jam fare. A ah, jo. Unë jam në radio për shef. Okej. Okay. Ose të këndoj këngët e shekullit kur është duke nësur rrugës. Ose ti kaloj vizat e bardha me vallën e Kuksit. Deri ty jemi në rregull. Pyetja nr. 2 për jerin. Po. Oh. Jeri do të zgjidhje të merrje. 150.000 lek të vjetra në moneda dhjetë lekshe mm -hmm. Pa Apo 150.000 lek të vjetra Me dy pësjeqe Këtë i mërë dhe t'ja ebë një fajlës Pra 150.000 lek në moneda Një të vjetë lekshe Një të eshëra, se një të eshëm i Apo 100.000 lek Në Njitheshi. dy pësjeqe Pa, okej okay. Regu, ligu dhe kjo. Liko dhe kjo. Piret e e fundit për jeri. Jeri, do të zhidhje që të thyje një gisht gjdoj 6 muaj. Kështu që që dujer në vit, jeri do kishe një gisht të, të, të, të dorës të, të thyjer. Do bëjt një gjekë shumë për shumë. Prapti? Ua, prapti? E në këpëton se në basë 6 muaj të njeri prap, ka të thyjer një gisht tjetë të tani. Gjithmon me altëshi. Për, për. Apo, që të zhdoj gjusë të more, Jerit, Timpi jeni këmbë. Ke bashkëqëndrazë këmbën e jumë? Po, po, po. Që të kap miza me miza. Me miza. Kështu bën miza. Jeri ta kapi çdo gjysore me miza. Do jet një gjë që, që jeri nuk do ta mbaj. Ambajta. Ideja është jeri nuk ngrihet dot nga tavolina kështu me me brofje më. Tani duhet të do ti të mbihet njëherë këmba. Mhm. Bashatënizat. Çdo gjysore. Ose të thyej. Ose dhjusore... ta thyej gishtin dyrën në vit. Okej. Dilema jo shumë të forta Traum. Por që do me thënës E di ja, Nuk këto dilema mishta që jo shumë të forta Sepse nuk kam përmbajtur seks dhe vdekje <laughs> në, këtë, në këtë mëgjes This is Club FM 100.4 mm. mm. Mirë mëgjesi, mirë mëgjesi Mirë mëgjesi gjithë La, la, la, la, li, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la Mirë mëgjesi um, <clears throat> mm. Adër ieri kemi tre dilemat për ty Pamë do shohim, do shohim, do shohim se si do dalin Miştan edhe ti. Holta, al din gati? Gati, gati, gati. Yeri, mm. Aldini ishte shumë i zgjënjur. Pse? Sepse nuk kishin me me çfarë? Me dhunë, me me, me filma akcion. Jan më këshu. <laughs> një herë tjetër, Aldini. <laughs> Ishi më shumë te autor. Jan më soft. Po. Atëherë, bide numër 1 për ty. Mm. Do të vijë edhe një herë që gjithmonë kurtëcës në rrugës nëpër Tiranë. Pëndosh me Zot e lart, në kup të qiellit, në majt kokës, këngët e shekullit. Këngët e shekullit, ja gjithë kohën. Kur jam në rrug. Ëh, mm. absolutisht. Në çdo moment. <laughs> la la la la la, dukej asoj. Yeri në botën e çmendurisë. Yerin, okay. po. Do t'tregonin <laughs> njerëzit me gishtë? Edh s'rënseka. Po mbasi farkojë do fillonin të i ignoronin. Pa, do të vinë të pjeshkëj për ty. Ose ose yeri, opsioni tjetër është që sa ti kalosh vjen e bardha, ëh, të hysh vrrulltësëm direkt në vallën e Kuksit. Vallën e, e, e Kuksit. Eh, Ai rrezik ka hapet vet. ëh? Asnjëherë s'e kam dëgjuar vallën. ëh do ta mësoj tani. Si do ta kesh mësuar po? Dëmtosh për vjen e bardha. Ti mendosh ti aty ku s'ka vjet e bardha s'ka. Dije më po m'pëlqen më shumë kjo me këndim. Yeri do jesh e djegur përfundimisht. Do jesh e djegur. Do të kesh punë. Zaher gjën punë, slitë ka puna. Kush mm. mertë? Thon ajo që këndon, ajo që këndon rrugën. Po një punë do e bjoja do këndon. Po njëri kur momentin i i ndalon, njëri është normale. Aha, do të ishe për këngëtarët. Kur ulet jeri është normale. Po më duket më interesante po do të foloj. Sepse kur kalov jetë bardha me të kurtyer, kur ulet nuk është normale? Shiko, të dyja pak mm. është shumë niceja Nolta. Prap do lësh nam në rrugë. Pyetja, pyetja tjetër. Ëndër, për të dëgjuar se të në shumë, shumë, për të... Tani. Të të do të luajmë kështu, çfarë? Tani. Çfarë ka thënë Olta Dartini? Ëh, jo. Po çfarë themi? Unë saj pra, doku doje. Do të zëri të këndoj Olta ka thënë? Jo, mund të kërcejë. Vallën e Kuksit. Oh, nuk vjen keq. Ora nuk të një, një haj mirë. Jeri di një veten në këtë pikë. Jeri di të pëlqen të këndoj. Po kjo na na doli as përshit. Pyetja numër, oh, edhe Dartini. Os, 2 me 0. Mirë. Dilema e dytë për ty Jeri është kjo. Do s'gjithit me një 150.000 lek të flasimet vjetra 150.000 lek të gjitha me moneda 100.000 këtë vogle Po, ja 150.000 lek 150.000 lek, po shumë me një thes të vogle, ose një kovë Po, 100.000 këtë në një vërë Apo, 100.000 lek, 250.000 U qësha, 150.000 lek Lidiana shto, çka po bën? Lidiana shto. Cini prezente. Cini pezi thonë. Po bëni me, çfarë bëni me ato? Do i bëjmë 1000 lekë, 1000 lekë, 1000 lekë. Plus që ndan me 2000 lekë dita, 150. dita. të shkon një muaj, shtyesh. Shumë mirë, shumë mirë. Bravo Altin. Ngulesh. Se kuptova këtu. Mirë, mirë, nuk ka rënë, shon si ka. Shon si ka. Pythja e tretë. Po. Pyetret uh, për tyjet. Çfarë ishte pyetret tani? Ishte në ampirin. Po. Në ampirin do të, të thyejë oh. gishtin dyrën në një një vit. Njëri nga gishtat e dorës dyrën në vit me një aksident pa dashje të thyehet. Ah, dhe dyrën në vit i e vë gishtin e allçi. Oh, Kjo zjat okay. me ciklet gjashtë muajshë, domethënë një gjithmonë me një gishtin e allçi. O këta. Zahet gishtin doan. Me rrah. Po vetëm të duarve. Do kesh sa muaj që do kesh ta. Kur do <laughs> Degisht bak vështir, por vjen muaj tjetër jam me këta. Vare. Sa vetëm sa duken sigurisht, po. Po qillon po gjithmon... gjithmonë gjithmonë një gisht e ke thyrë. Okay. Po, sepse çdo 2 herë në vit do thyesh një gisht. Tam. Apo, apo oh ieri që <laughs> uh, zero <zhno laughs> herë që ti ulesh. Tam. Po edhe ajo gjysëmore ty të mpiet kamba komplet. Dhe oh. dhe do marr ikonë vet si normalisht. Pa, por pa kjo gjë e mpiet e kamba do bëhet çdo gjysëmore. Çdo sot, mund... gjatë ditës. Po ule, o... po ule gjysmore të bëhet. Kështu që, që gjatë gjitë ditës, gjatë gjitë kohës do të kesh të bësh me mpirinën e kampus. <laughs> U gultit. Kantit sa dësh. A... Jem një përgjigje. Fyrje gishti. Fyrje gishti 2 herë në vit. Olta ka thon, gishti, gishti dy herë në vit. Gishti dy herë në vit, bravo Olta. Altini ka thon, miza çdo 30 oh, minuta. Fiton a, Olta mizatos. Bravo Olta. Ajo fiton fiton parkot me ikëri. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Premte, nga ora 7, 7 deri në 10. This is Club FM. Um, jizesi sot është mërkur, data 21 20 20 shtator 2016, me zgjidhjen e klubi i mëngjesit hapur. Edhe për sot, si çdo ditë, do son kënte. E kuqja të bën dhe demin. E ke vënë dëshur dëti? Për si <tot> dy javë. Po, nëse ke imja, hija ka e kasavia e bardha. Demin. Edhe kjo imja ka disa thyerja. Aha, bravo. Ka dhe hiri të bardha. Okej, okay, okej, le ta marrim këtë oltë sigurt është dem. Nëse ti oltë do të shkojë. Nëse nëse olta do të ishte dem në klubin e mëngjesit. Atë shkohet drejt altimit, ajo është normale. Më mm fajë -hmm. se kemi mërë një demë gjinja zemërorë Pingërështë të dojë të rëgoja dhe unë Êshtë një alasoj demë Jamë demesh Bëtës demesh Një demë i gjinja Demesh A e dhe merëm vëshë për që për që për flisë një uve A se ti më farë Që dhe të mendoj një lopë për një demë dhe që një zemërorë <laughs> <laughs> e... Dhe të ashoja atës i konkurrent Dhe është të për që të të mirë Dhe është të m Do është gënje i thëmë, do plisë të diçka tjetër Oke, okay, i shumë i roll ta Po, kërkoj për një e kësu Demesh <laughs> Demesh nuk ka, këtëm ne kemi Po, ka, mua në pëllqinë u se fjallë gjithë të si Po, ty të pëllqinë kdo të që diçve tjeri Po, normal Demesh <laughs> Nëjse um, Miçtashur, në klubin e mqesit, gjitho <laughs> <qdo> dit Lojra <laughs> O sjogon. Falem. Kjo është Kesh për ty. Ao, sa të kusht. Ne, ne, ne. Kjo video e një Mund ta dëgjojmë altin? Patjetër. E love që ha bash. Mmm. Wow, what's happening. Wow, çfarë pamje. Sa admiravezot. Çka do të bëj bash? E gjithë Në isa, oke, okay, fillojme, fillojme programin serios nishtë të një? Në isa, fillojme, fillojme Oke, selam në nëmë Ate, mishtë ashur Në krymin e mëgjesit uh, Olta Lori Jeri Mirë mëgjes Altini Mëgjesin Blendi Edhe Rihana uh, Muam qëllë <laughs> në qitur me Rihana Samir Në fundë farën pasaj të alubusit është edhe Kelvin Harris Jakush Kanga And... talities the best music the funniest shows this is club fm efektiv ja e u i hat në një version po në një version po po në version ushqimi i pjesa po thonë me b jo ja, jo ja. gjeritunt kokën kshu çfarë do të thotë po apo jo do s'a vati sandra Filon <hisa> Filon Melja. <hisa> S'aromatë çandrat. Za dalu vizin si kokën kësu. Jishte Sara zvat i çandrat. Lotam Sara zvat, nevojë më shumë <hisa> Sara. Okay. O hir të vëmë L pra. Me të dëgjuar e ka. Birse. Jo, po ka një version. Një version lëpish. Një version të mund të hahet, ka një version tjetër që nuk hahet. Ti e shmundon bash në dorë. Përdoret e njëjta fjalë për të dyja. Është ky për të cilin që hahet është frut? Jo. Është mish? Ja ja, nuk e midhja. Ja, ja. Është Versioni që hahet është është me brum. Fillon <gum> me k. Jo, tamam. Tahun nuk e di me siguri. Do me b pra. <gum> dije, dije, dije, dije. Me b. Po, për bëri duhet të jetë një parbrum në vend të këtij. Me, me, ka? me ka filon, k, <gum> me k. Me k fillon, kujdes. Me k. Me ka tash donse mm. të -ta ieri e keman. <gum> A është me b? Jo me k. Tash me k dhe me b. Okej, mfal, se kam zgjuar. Mirë me k. Falit të reshir të gjitha këto versionet që kemi pasqë. Gjatë të këtij do të dëgjojmë apo hajmë. Dëgjojmë. Ëm. Fillon me k, kujdes. Me K dohë prasht Hyrën të këmbëlsira Kazi shie të ëmbëll Kazi shie të ëmbëll, kuite zërën K e da. K, K dhe e K e K e K e Qa është keja? Keko keka është Keko Kjo pra, mendo për dy versione është një po fjall që një versioni par hajt versioni dutë nuk hajt Për pra kek që hajt dhe kek që nuk hajt E një ta form për të dy por ndryshon për bërja Përdo me K dhe A Pa Po mund ta demonstroj ndryshën, çfarë është? Po. Pa, në një version haec. Po. Në një version tjetër në një version haec. Këtë e thash edhe unë tani, nuk s'e ndinjë gjatë. Po e ndinjëm. Nuk e kemi gjetur as si gjokri. Jo, nuk kemi një sekond. As i gjetë ja, gërmën e tretë altin. K A ka. S. Jo. Asnjë sjellje është në formë absolutë. Nuk e ke gjetur fare. Është pjesë përbërëse e një emërsire, po të thënë. Kan. Kan K dhe A dhe K, K dhe A dhe K. Jo. Çeska? Çeskak, jo. Kakao pra. A, jo, jo, po, jo. Si i gjen kakaun ndryshe? Si, Është pa ngërnd. Version pluhuri, ku sa? Të pangërndshme po. Pra, edhe me ade... version pluhur ai ha. Ja, do të dihet se do të ishte vështirë. Ai ka thon variantet në fundit. Po? Çfarë më shpi? Mund të jetë edhe letra. Trafikson <laughs> TikTok? Versioni tjetër mund të jetë letër. <laughs> Trafikson, sepse bajnë gjëra brënda. Fillom me R pra gërma 3. Jo. Kartoni? ose po si është versioni kartonit që ha. Mund të të bëj letër që më. Në form, në form në ëmbëlsir është pjesë përbërëse e ëmbëlsirës dhe merr emrin fal formës që ka ose të paktën do të, të dy rastet ne përdorim të njëjtin emër. Je ti që stambë shumi asiejron më shumë i <laughs> <më laughs> <shumë laughs> gatë. <laughs> ka, ka, ka, ka u, ka u, ka u. Ç'është Ku është tek ngërndshmja? Ku është tek ngërndshmja? S'e di un ku është, ku do të ngjitet u. Tek ngërndshmja është Homolori dimo. E shkaj këlloria është Bravo Lori Po me vestioni i pangrëm shum ah, ah. ah. shumë kujësht Letra, që më bështjel Ah, që të farët Në njemi vjetës më shkonde mëndeni Prape ndatruan, prape dëbër shumë hermetike Jo e, farë Si bëjn që mundi e jo të është hermetike Jetë në hermetik alë tim po hapujt qik Kuj është reagimi të tunave kur nuk gjimë fjallën Mëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhë Dhe kjo me goza me kone nuk jemi fjalën. <laughs> <To laughs> nga traqe, <sama, laughs> nga një variant, nga 1000 variante, vetëm varianti i Cauchy-t farave, e kupton? Okej, varianti që sahet to. Ai ekziston. Është një letër, e kuptoni, të shkruaj. Dall, ju erdhiteni kaq shumë kur nuk e gjeni dhe sa joni lloj-lloj gjërash. Ekziston Ex Cauchy <laughs> <laughs> <kaushis> i farave. Ekziston edhe te atë Cauchy-n, edhe te kapullore, edhe te njëriuve. Faleminderit goza. Mirë. Fish, fish, uh, oh, it's a <laughs> fish spray, oh. yeah, I uh, promise. Yeah. <laughs> <laughs> <Yeah>. Bravo, Lory. You <laughs> do the same piece down. Inside my bones. Adjunct them. Nga vishkaoush, you're just in the middle of it. Love it, fam. All from my city. All from my home. We're flying up, no ceiling when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. And it drops. Oh. Take my eyes off of it Moving so phenomenally The room on like the way we rock it So don't stop in under You dance, dance, dance, and ain't nobody leaving, so so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance, come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. Rushing on. I don't. I got that that sunshine in my pocket got that good soul in my feet I feel that happiness in my body when it drops ooh i can't take my eyes off of it been so phenomenal league you're more like the way we rock it so don't stop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 Do janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hënonat Premte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Ti <laughs> e vajeve midis danshur ishte? Kaushi, Kaushi. Kaushi s'e ta gjetur i pari Nardi, një djalë 4 3 6 i baron numrën dhe fiton një kopje nga libri Parajsa e humbur. Bravo Nardi. Bravo goca, bravo Nardi. Bravo theu. Jo. Bravo dhe ne, farimin terit Na falni shumë për tërkët të situatës kesme që ju kryuam Kete luajme dhe ne e shë radio në tonë, letë gëzojnë edhe quna një moment në klubin e mqesit Atere, Atere. fjela juaj, është er send? Ja, ja. Një që që haat? Jo, ja, ja. shtë nuk këshilaj Vishet? A, nuk këshilaj, të të ngra Po të një pon, po e bërë këtë dorën këshullë, e mbyllin fara shë radio A shu jeba i? A i vetë të një dronë, më të një hunas një A i si kuptone, a i do të marrë për dore, për nesë shku nuk e kuptone Se pak ju apo, në? A i kënjen nga juve I tregoni në një këshu juve dhe I mëzherë të gjitha a i Pa pa, e ti që i mëzherë Pa pa, e ti që i mëzherë Mbilisut Mbilisut s'ka i qështaj, e provojmë dhe E provojmë dhe A tini mos është... Gjendet në naturë, a tini? Në nuk shikoj t <laughs> ja më dei martuar. Ju lutem tani. A të rregoza, le të luajn. Ju lutem. Mi shikoj me natyrë një gjetiell? Urdhro? Gjendet po, në natyrë. Po, po, Gjennet, po. Gjendet. Gjendet. Është një gjë gjallë. E saktë. Oh, po. Bravo. Kafsh? Jo. Uh, po. Një ka, ka dhe... po, po në farmëryre. Ka ka në farmëryre, po. Është pjesë përbërëse e kafshës apo vetë një kafshë? Një gjallëse. Një gjallëse. A është një, një gjallëse e madhe mm -hmm. apo e vogël? <laughs> Ota... Da... është... <laughs> aste... <laughs> aste... <laughs> e voglë të soja E voglë, është që e voglë? E voglë, mund t'a mbash edhe në dorë Mund t'a mbash, mund t'a mbash, mund t'a mbash është një... Fillon me K... Krim... Më mendoj edhe... Ti ull t'a eka mbajtur <laughs> Öshtë e bukur? Po qar ke, o qar ke Po qar ke alla pëse flet alla Ti ull t'a eka mbajtur, po qar ke alla Öshtë e bukur, është e bukur? Ë buqosh. Çka nëp? Çka pika? Çka nëp, nëp. Çka pika do vla? Çka pika e kuqe me pika të zeza. Nuk këtë pika, po nuk nuk squohet për pika. A ka dy emra që quhet nëp? Nësela? Nëp, nëse bash. Nëp, nëse bash. Nëse bash galtin. Nësela është ajo tjetra. Po fluturon kjo? Nuk nuk fluturon? Jo, nuk fluturon. A nuk fluturon? Po paska pika uta. Fluturon at paç vajza. Edher një nga e para. Mund të ket pika thash, po nuk shkohet për pika. Ah, okay, mund të ket. Mund të ket. Tash, po ka që vogël në prmasa? Jo. Po ka që vogël zakush. Sa nus e pa? Ai shumë vogël është. Jo. Ës kandër? Jo. Jo. Gratza pika. Es varanik? Jo. Po s'ti është një m. Një vogël. Jo. 1000 vogël, jo. Jo, jo, 1000 lingon. Jo, jo, jo. S'ka këmbë. S'ka kandër. Ka shkëdëri, kakëm. Kakëm. Sa dreshen është? U, u. 39. Jo, nuk nuk fillon më. Urisi. Urisi. Jo. K, k. S'fillon aty më ka. Nuk është, shikoj, është është një krijes, është një qenie. Hyn tek gjitarët. Ëh. Me katër komp. Doktor është. Doktor, po, se kishte këtu. Ka katër komp. Si tuash në... në gjendin që ne e kërkojmë, nuk përdor fare as këmbë as duar, por fillimisht sin e gjendjes që kërkojmë. Pra është një lloj gjendje isht... e këmba... të godurti. Jo, jo, jo, jo, në fazën. Në fazën. Është tepër herët për të folur për. Flu. Ja fluturieri, po nuk është ajo. Flutur. Flu. Ja, ja, jo, faza, ja, një nga fazat e fluturës. Është shumë larg iri. Po më kërkë fillonte që themi është një ka. O, perëndi, është një është një B. Një bë, fillon me bë Bërë Bërë Bërë nuk është, jo, jo, jo Brun bëllë Po br fillon ka me bë Po fillon ka me bë Tënë qash tërë që sështë insekt, vazhdojnë jo Po fillon me bë Bre, bre, bre, bre Jo, bre, bre, bre, bre Po fillon me bë Me bë, fillon me bë Bë Nuk është u, gërma e dhe të Jo Nuk dhe vjen Nuk dhe vjen Me bë Po me bërë Një qitarë me bë Një qitarë Nuk është gitarë. Gitarë Rolta. Jo kafsh, gitarë. Gitarja kanë dhe njerëz. Do gitar tha pjesë. Po, kishë ka njëri atë. Po, mund të jetë njëri këto ja. <coughs> mund të jetë njëri. Po. Po prandaj, a tha krija. Po ju sa është i vogël? Po i vogël. Po i vogël. Dë, dë. Dë, hamburger. Ua! Moha vajza bravo. Njeri i vogël koca. Njeri i vogël. <coughs> <coughs> Kur sa ti, ti dimi dhe ke mbajtur thot Altini. Ë, është logjika e drejtë. Rolta s'e kanë mendin aty. Oj, aga mendensa. Jo kur sa të vogël un po ndaj për ndonjë kafë të vogël. Po vetë se nuk lasin për këmbë këtu. Ne kanë këmbët që kur lind. Po pra i ka, po nuk i përdor. Apo tjetër gjë është, ti duhet të ka. A ka 4 këmbë, më fal. Ka 4 këmbë, nuk mund dhe më pak, ka 4 këmbë. Se s'ka 4 këmbë. Po mirë, do të thësh se ka këmbë këtu. Sa, na, do të thënë ka këmbë. Ka këmbë, po asoj po nuk është as në të pastat as shumë. Atje ka pse si përdor. Jo, i shëguam ne, nuk i përdorom ne paçulta. Nësë mërzit <laughs> E ti të rgojnë që këtë e këtë një shpithu Lost Frequencies në QNMJsit mishdashur Bash me Gjenjek Devin Në këtë kanë që qëtë reality Ora është Nëmte, njësët e gjashtë Decisions <laughs> as I go To anywhere I flow Sometimes I believe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 Radio Personalities The Best Music The Funniest Shows This is Club FM Ishtën të shokë Cilë të pëvënonë në zyrë Një dhe Njërë i për të me thë ati qëta Mua më i këtë shpjela Po i ki takë Po si do i kësh Gëti umë Në bëjë si shmëndur Në do i ki Kështë e fillojë Në vizën e përzysë, shiko. Un jam lamp, un jam lamp, un jam lamp, un jam lamp, un jam lamp. Jam po bë, eh, të zhdritesh, jam bënë këto qerat. Derisa ti kusht i thash, shiko. Merë qetsoheni. Edhe leti isoft, ndoshta ka pir diçka, ndoshta ka ngërnd diçka. Ëh. Edhe e morën lampën. Hajde lampën. Hajde lampën, dalish, dalish. Zorën lampën nga dera. Jo, lamp, jam lamp, ai. Dori para asht, dit makinën e shikun në shtëpi. Që shojmë vendel go. Në që anë këmë, në pa që aji ahovi pari, e filloj pëmbritë e gjitha to njërët e zyrës, mm. në qandë, në po t'i kujën ti, nuk përnojët pa për drita, <laughs> <laughs> drita. I thaki, kurse në drita është me një një ferme rjeri, i cili bleu një gjelë të ri, pa, pa gjelë i rikështë e një gjë, ishte shumë, shumë i dhe në baspullave, okay. në kuptimin, Seksist Të fjallë <laughs> Felin dhe rrit bon, E filloj Sa lëshoj atje Sa kënish kjo është Se i brejnë gjela Se dungj. të du Sa lëshoj kënë atje Dhe të fillon Gjithë pulla të gjithë atje 150 Pula wow. 150 Vërte okay. E pa mundur Dheri para dreke Se kështë për atë 150 pulla Nuk është e mundur Nuk kam mundësi Nuk kam mundësi Orë hungry dreke Në gjeli Dhe mbas dreke Uvu prap, mëja Edhe një 150 ishë në ato shëra, po ta një për e në 300 Nuk kam mundësi, nuk kam mundësi, në dalë, më në dalë, se të ngordësh, në dalë, se të ngordësh Po nuk në dalë e gjegi Dhe rrësa, kur qohet nesme në mëgjes, qëtari E gjenë gjelin, shtrirë shu Në mes të fushës, gjua për i ashta Një së gjusë më hapur, gjusë më bëllë shu Edhe të ca miza që i vini vërgallë Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Këtë të të thashtë që do ngordje Mirë të të bëhet E gjeli që i thotë Së pa afrojnë mi e thotë Së do mbi të rëmbësh Këtë e mbas pak krybin e mqesit me më shumë Glitter and Gold Rebecca Ferguson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 Okay KLAB FM 100.4 Robi Williams mishdanshur Robi Williams në klubin mqesit në KLAB FM në 100 kardër Që është të jametë Robi Që është Rob zoti Rob Williams Në jagu i e min në klubin mqesit ora e tret Me e mqesit gjithre Dita e 300 E satë E shumë Sa i misë në më gremë përgjësaj? I bje... Logarit e pak kur të haj se ti. Ço do ta logarisim <gjohet> kështu Volta. Po po logarit. 70 janë gjithë uh, plotë. Donën ka viti 52 javë. 52 javë, ëh. Hiç të çton diel. Po brap. Atë ishte. Na 2 ditë vi. Jo, 52 javë herë 2. 5 ditë. Herë 5 ditë. Ose herë 52 herë 5. Herë 5. Hm. 260. 260. 260 herë 7. Herë 7 në 1820. Atëherë në emisionin 1819 mund të jemi ne. 1000 të synon emisionin e parë po. Mirë se vini në emisionin tonë të 1820 zonjës Zorp. Hello. Mirë dora. Super, super, nesër zgudit nga. Ngat oh ta zesh. Tam. Gjatë mundesh. Je s'paska pretendimi, okay? Mirë. Hello, iri. I kemi bërë pra 1800 emisione. Jo ja, ta mam 1800, po jan 1700 ti ke bërë. Se vëllëgaris po, janë muaj pushimesh, tjere tjere. tjere, tjere Dit që ti kem po, u gura e ka më gura. Prap shumën. Po doj majh me orë pasaj, her tre. Po her tre orë pasaj... Bëj edhe inë qik të herë. Së sra, lënjëri që hajde lënjë që në rinjë gja. orë dhe i të për shumë. Nuk sëndofje. Që që 1700, her tre... Bër pak kjeri... Më shka ma si gjë Bërë me të manjë vërë se në të në orën jemi Një <gjik> <gjik> sekund Atërë, 1.700 Herë 3, her 3. 5.100 5.000, jemi në orën e 5.100 të klubi të mëngjesit Këto jam pjeset bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënë në të prende Nga ora 7 Dhe i në djetë This is Club FM Mëngjesit gjithë? Mëngjesit 雨ë kë asë ti në salë Pohë to se 26 dëllë e vologë E kare nukë di më 6 e me ndo farë Pohë istelë can doudë ez nesë Y mistë 20 d'ë vërtë시�ë, ne pas derivë Tararira mm. E, di xo um, Kam nisa histori për të të reguar Në djitën kohë, po, për Do t'i marri me radhë në finin molë Ta që të nga jabem rafituës ish nëse ka Nëse ka gjithmonë Kam sa ankesa, po Ankesa oh. jo, ankesa Ankesa jo, ankesa Për lërët ja, është Për të më ankesa, për, për lërët është Të në që në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të për këngën kam sa alternativa po vazhdojmë prapë çamadan i vija via i art the world çto çto dhuratat ato çto shtoja më shtritov sikat nuk ka të bëj me dhuratat altin është ti e'sh nuk e gjend do ti duhet përqendrohesh është titulli i një këngë miqdashur të njohur dhe nga boys oh my jo jo jo jo ve nga boys oh i'm going to ipizza jo ai çe vjetër jo ai çe vjetër we are going to ipizza mundi të ve nga boys çfarë është vjetër është E vjetër për... Po, është goës të e petë shobojës. E, në atë ko, po uh -huh. nuk është goës. Youth jo. of the Nation, nga përdi. Jo, jo, jo, jo. We are the champions. Njo, jo. jo. Kujdenc, kur, uh, Italiano kujshë, Vero. Afroën pak të... Mirë, okej, okay, nuk ea menduar keqë. Po nuk ka të bëj me Italinë. Nuk ka të bëj me një kombë të veçantë. Ka të bëj me idenë e, e kombit në përgjithsi. Dikëroni pak të? Ky është uh, qështimu dhjit. Vali! Sido mos tani është shumë tëelbësore. Këto këngë janë këngë huaj, më dyshoj se ka lidhje me Shqipërinë me shqiptarët as me italianë mm -mm. as me italianët. Ëh. As me një kom në veçantë, por me identenë kombit. Po, dhe me atmosferën që krijohet. Me gjendjen pra. Bravo jeri. <laughs> 069207022 kush e gjen do të fitoj 1 or nga Premi Watches edhe një dhuratë nga Electronic Line dhe dy shishe nga kantina e pieveve Gjergj Kastrioti Skënderbeu durrës apo jo do të dalta. Në mirë, rrokësinë, një dhuratë pra. Ose konjak ose verë. Mirë, mirë, konjak ose edhe dy shishe konjak, dua. Dy shishe konjak me një or. Ose dy shishe verë. Valla si shkojnë? Tipi konjak dhe shkon orën, super. Edhe ora ikën. Ik. E dhe ora kalon, kalon, kalon <coughs> Ishte... Mm. Ishen një që një bërë... Ishen në fakt mësuesja E cila në... Një moment që të lumtur Në klasë U thënë zënëzve, edhe ishen e premë dhe U thënë, Dijoni thoth Kush arrin që të përdori Fjallën përfundimisht Si që duhet në i fjalli E kahta hanën pushim nga dysha. Mhm. Ai e dinë, vetë. Sondorën një goz. Ajo që çonte gjithmonë para për çdo gjë. E tha, dysh dysh dysh, ta them unë, qelli është përfundimisht blu. Dhe dyshën i tha, "Mirë ne ke?" Mhm. Mm Por qelli ndonjëherë nuk është blu, ndonjëherë bëhet gringaret, natën bëhet i zi. Qelli ndryshon ngjyrë. Uh, e çon dorën një fëmijë tjetër thot, dysh dysh Bari është përfundimisht i gjelbër. E zëjta ajo? Jo, gjithmonë jo ti ke menduar mirë tha. Është përgjithsisht i gjelbër, por ndonjëherë bari thahet. Blet kaft. Mm. Blet kaf. Mm -hmm. Ndryshon, nuk është përfundimisht i gjelbër. E drejt. O pa ke vështirë në fund fare, çohet uh, Toni vogël dhe thot: "Zysh, po i thot se do bëj një bytye." Po. Gazërat, janë të lagura? I tha, jo, nuk janë të lagura. E, po, bon, përfundim ishtë ga më bërë kakë në brejtë. <laughs> oh, no. Shqiemi të martën, zish. <laughs> e doli, edhe jesë të pak shusi. Se ndodhë në një. Shartit. Sinapsen mm -hmm. është kjo, a? Mm -hmm. Sinapsen, miqdashur. Mm -hmm. Bashme mm -hmm. Anna Kovën. Qëtë all in you.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 Radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Të një vajzat e më bërgati për shë radio E di, <tëllë> e di për e mirë <tëllë> Kemi dë orë që e <si> më bërgati <tëllë> Si shte jeri? Kemi dë orë që e më bërgati për shë radio <tëllë> Dhe më bas dë orë para loje Në tjë doj loje <tëllë> Shë radio Loja i që vendos djemë të kundur vajzave Në kërkim të një fjale të vetëme Bam bam bam pregau airi është një veprim. Ja. Është valla. Jo, më jo. Është është një është një send. Po. Një send pune. Jo, tamam. Send më pune. chef i bjer. E kemi këtu? Ja. Po. E kemi këtu në studio. Kemë. Janë të vegjël. Ka e ka heri ja. të varur në qafë. Jo, ja. no, unë nuk kam me çra fialën. Janë të mdhënë? Janë të mdhënë? Po kanë për masën e tyre. Kanë për masën e tyre. Dallon me kë, dallon me kë heri. Jo. Kemë të veshët. Ti ke? Un sas unukam për veten time. Un kam 2, jo çuna nga një jerë skafare. Tam. Po. Ti ke 2? Po. Njeri skafare, ja. ne nga 1. Mos ke tretë oj ta bër. <laughs> Do stadë jimontuash po një timen një të burit. Fillom me C. Jo, ja, çfarë? Celulari. Jo, ja, ta ja. më. Tanë më fal. Ka Un kam celularë tani, kafen don. Ëh, <laughs> kafen don ti edhe ka the fundit kot fal. Kafen don ti edhe. <laughs> Idea koga si jeri ti zormend. Jeri ti vla. Jebi ni. Edela toja. Ota, ota, ota. Ota, mira vla. <laughs> Mirja motor. Ne <laughs> okay. të keshën. Ader, ader. Ati kamos bukësh. Ader, pra, pra është një send, është një send pa. Pa. Pa. hekuri, Pi metalik. Po, po metal. Metalik, okay. është, bërse, tjetër, <laughs> është një <da>. <laughs> pjesë për bërësë, diçka e tjetër. Është një send metalik, pjesë për bërësë, diçka e tjetër aty. Jolta 1.4 vetin. Një e ka të burë, pa, unë nuk kanë, për brënda familje si me kanë. Da... Ti ollë da e ketë sot me vete. E kemi këtu, e jam në studi me e studi. Jes, studi jes, pa, në është në studi, është në studi, është në studi. është një e studi. Vete një. Jes. Ah, vetëm një kanë sudi. Vetëm një studio. Po se tha ai un kam dy, ju keni nga një. Jo në të, fillon me të. Un ka kam në shtëpinë sa, e ka dy. Fillon me të. Sh? Me të fillon. Në studio teda. ka vetëm një anasat. Po, që e ke mbrapa ti erit, që është në të kuqe. Po, ti ku e ke altinë? U vinë në makinave dhe kanë numra. Bravo, bravo. Edhe gër. Nuk rekomandoj të ishim këtu në studim. Po ja po. Po shikoni ja, verdan. Ne ja, kuaj kemi pran. Në studio se shikon. Jo, ja, nuk e shoh. Ua, nuk e shoh. Po, po se pa televizori nuk e shoh. Oh ja, pa. Danit pa shje, ti po të shoh tek. Kuçi me të ze. <tis> <tis> Re bukur ah. Çeka në N-ja. Ah N-ja. Mirë, <tis> <tis> <tis> u gjet pra. U gjetu, u gjetu. Gjithçka Voltin, bravo Altin. Bravo Altin është katë. Po edhe të ndihmoam nesër. Për të dytën për të dytën ditë rjesht e kam gjetur veten duke parë çfarë? Sonas Vati Chandra. Prapse? Nuk e mm. uh, <laughs> <Saras Vatiçandra. Prape? laughs> dinë se Providencia po mundohet të tregojë diçka. Mundohet Ndoshta ishte, ndoshta nuk e di, ai është te dhoma e një dentisti, kemën asysh. Po, e mirë. Nuk është se e çoim. Normal, ti duhet të par. Po, dentisti u mor me dhëmbët e tua, po me sa. Jo, është thjesht natyrisht lën televizorit të Klan. Okej. Qi tregon që televizionin Klan, sado mos kur s'ka njerë në dhom, është është të preferuar po. Po si isha ti? Ka që ka shumë ngjyra. Jo, ajo është një është e mirë ajo. E mirë është. Nuk e dion si ç'është ajo, po. Sot do m do bësh tasho edhe unë. Mirë, është i Brunati. E shohim bashkën ta. Nuk më di ta shjuar. Po. Tani këtu është emri i personazhit apo është Nuk e kam i den fare. Nuk e di, nuk e di. Si e ka Sara Vati Chandra? Saras Vati. Sara Vati Chandra. Mi shumë brava se është. Po, se kam i den fare. Nuk e kapim dot tani. Na pas ka kaluar dhe emisionet në të 1800. Jo në Zakalondos, ndoshta e eksagjerova unë. Apo pse seri Kast? Ka Po shife, shife për okay, për kulturë. Do më jam të drejtë, për, për Ljakulty. Nuk e di, do të pamë lajme më duket. Dëm para orës mm -hmm. uh, mm -hmm. Po pasojmë në 7 do ta djesh. Okej. Po une çova një ditë sepse doja u kujtova të thash po shikoja Rutina ka ka filluar emisionin, po. Hmm. Un vdes për emisionin e Rutinas, kështu që thash po shikoj uh, po shikoj emisionin, por më, <gjithet> më filloi kjo. Më vjen dije të ju vao. Më doni ajo të thoshë, e di se është shumë e bukur se diçka thot. Ky kë, uh, emision këshillohet për të gjithë. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hana Nat Pranta, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Mëngjesisht e shëndetëm, është mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:19 minuta. Çdo mëngjes me juve nga 7 deri në 10 në këtë val. Sot si e Pranta muzikën do ta zgjinnë ju, kështu mm. që mund të kërkoni çështë tani në numrin 069207222 këngët që doni dëgjoni sot në mëngjes. Mm ha, -hmm. mund të kemi një këngë me mace për matës në tom, të përshëndetur macen tonë këtu. Po, mund të kemi një mm. mance të vogël që kërkon një shtëpi miqdashur në klluin e mëngjesit, kështu që nëse ka njerëz të interesuar mund të na shkruajnë tek i njëjti numër 069207222 për të gjetur kësaj voglushë një shtëpi, një shtëpi, një shtëpi. <laughs> është sa, është 2 muajsh, 2 2 javsh. Po, është shumë vogël, është e mm. vogël fare. Kështu që ka nevojë për një ka nevojë për një streh për gra dhe vajza. Kjo është kjo është një vajzë vogël, kam kushtën, mësku she. Do të ndodhatë po nuk e dië ieri. Uh, Çfarë? <tës> Çfarë këngë mund i djejmë oltës që të kënaqësh imacen? Po si, pra po për atë po më ndërroj. Ja, dhe shumë faleminderit. Ju themi nga pusike dofa si emër grup. Po mirë, ti e di. Edhe këtë mund t'aj quem ështu vëm Kristi, si e ga e Lusinger Nikol Nikol, Nikol, Shersinger Shersinger, ua, atë më ështu Ska i gjëtë A të e Nikoli Nikol ti va me mëri Nikol, në dëkor, kështu të më Pa, hajt Nikol, hajt t'ak zosh Këtë të t'ak zimit, se ështu të të të Që ose nga delë djallë, pas e mund t'ja shkurtojem Një bim Niko Nikoljas, ose Në t'abim Nikol Nga Nikol, Nikola Nikolin Nikolin. <laughs> Nikolin. Pa më emrin si e avum. <laughs> <laughs> Klubi i Më mjesit. Zëmoh sikse zgoc, mos mos kaloni tani. Mund të tash pa, pa, nëse është ashtu mund ta bëjm mund ta bëjm mund ta bëjm çun për Niko. Kështu që, që um, okay mirë, një këngë nga Pussycat Dolls miq dashur, kjo quhet Buttons në klubin e Më mjesit, sot në mëngjes. For Nicole, for Nicole. Yeah, yeah. Jerry, oh. <laughs> so a one point one player from the hood. Come holla at me. You got it like that. Big Snoop dog with the lead pussycat. I show you how to go then. Yeah, I want to throw that. Me and you one on one treated like a show then. You look at me and I look at you. I'm reaching for your shirt. What you want with it, duh? I'm undressing up my buttons, baby. I have a choke keep front us. Same what you gonna do to me. But I'm touch you don't.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 personalities the best music the funniest shows this is club fm orale tani miq dashur mm -hmm. është 7 e pothuajse 52 minuta ju po dëgjoni klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-së në jetë do prezantojmë muzikën e zgjidhni ju prandaj mund të vijoni në faqen tonë Facebook ose Në numërin 0619 20 7122 Më më dhini pra për të na bërë kërkesat tuaja muzikore Olë ta të shtiu Shëtë ndetë olë ka Për i ka më rëndë dhe tabellin në së me kohë O irenga, me të përparmen Si ma është blumë Me balin Ska që se rritesh olë ta <laughs> A e së të thonë mm. E bukurejsh dhe edhisha më dodi mm. Me qërri në shkollë dhe zyshen e ti Ti u jales dyshën e ti. Mm. Nuk është që anë do në inxh, po ndonjëherë ndodh që fëmijët përplasen siolta tani për shembull, kokën e qarësu dhe ma kanë pas bërë mua kur jam i vogël, nuk e di në familjet tua, po besoj ndonjëherë thonë s'ka gjë se ritesh. Po normale. Kur, kur ritesh, kur ritesh çu edhe për të ngushëlluar domethënë, ndoshta i fërkon plagën një fëmijë ajurina, ku ti unë s'mund të ketë vrarë. Mm -hmm. Mhm. Ai thonë, "Mos, s'e ritesh, s'e ritesh, s'e xuritesh." Edhe aji e ka marrë pak literalisht, se kur po, <gjubra> po vrat rritet. A <gjubra> oh, di e kështë të, të zush, rritet. Kur vritesh në rritesh, jo i kështë të rritesh. Nuk rritesh, nuk rritesh. Nuk është min që të vritesh që të rritesh. A, ka po mështë si, nuk e ti mirë. Ja në kishë kuftuar atë atët. A shë do mendoj kjo që e rajmë në këtë, edhe i themi <gjubra> të rajmë që të rritet. Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a with laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mirëmjesim, jesh çifte është orën 9:45 minuta, un jam blendi këtu me Jerin. <farm> Mirëmjesim gjithë. Antinin, Auton, Lorin je. dhe Macën, e vogël. <farm> je është këma jote tani? Po, po vjen vërtet tani. Shumë mirë. Shpresojmë që Macia Këtyu pengoj, këta, për gjithu shë radion ton është bërin frumëzimi Munda keni mendin të ga jo, mendoju Ja A jo në antipon A tërë, është send? Jo Një gjë që hajët? No është frumër? Po, frumër është është një gjeles, do me sonë Gjeles, o sa Për në familjen e kafshëve? Jo A ka këmë kjo gjeles? Ka dhe kafshë janë të tila, altin Po, ka dhe kafsh për moral të ose është epitet? Jo A kishin këm këton? Po, po, naturisht Më shumë se dy Jo, dy Dy, dy ose këtë Dy më shetë e kafshët, këtë Dy ose këtë Gjë Gjë Gjë Gjë Gjë Që të do flisni, se më prishni muzikën, se kam shumë të bukurën për qenë Që të do flisni bëni pjyte saka Se i... Kur fillon me gjendje të veçantë sa ka. Sa i keqë. Po më ngarë po më nda për gjitarët. Do të thonë ai familje apo jo? Jo. Jo. Po po po floka. Ka flok. Ka mund t'i tetë tullac. A që ka flok ka vetullac. Që ka thësh një njeriu. Një njeriu. Bravo. I familje ai. Jo. S'thësh një njeriu, njeriu. Do ishte shumë kollan. Një grup njerëzish. Jo. Jo jo. Jo. Ai kemin në shpik të njerëjuna. Po mund të kemi. Po. Olta ka? Jo,olta fatkeqësisht nuk ka. Olda fatkeqësisht është aty pashta. Ka atakuar. Kam takuar. Po, ke takuar mund edhe të kesh përfaqëjuar, buthur ndaj një. S' fillon me se? Jo. Fosh. Fosh një gjallë. Po jo mirë, jo. O jeri, ti më thënë se kisha. Djegzim bebe, po. Tamun. Po, fosh përfaqëjuar. Ne i thonë blendi gamet me bardh. Fatkeqësisht nuk ka se. Jo. Jo. Mfal po ju a keni? Ti Altin në shtëpi. Jo, sun skam. Ti Lori? Lori ka. Lori ka, Lori ka. Un skam. Lori ka. Un skam, Lori ka. Gjë gjë gjë. Jo, as ti. Prandaj fillon me gjë. Un kam qen, po vetëm vetëm euh, për <skrën> edhe mos. Si si falomshëm? Ti ke qen? Kam qen kështu po, s'jam më. Ke qen. Kjo, kam ndruar si okay, rrug. Oh. Uh, aha. Izave lu një episod në jetën time. Oh, gjë gjë. <skrën skrën> po nuk fillon me gjë pra. Ja, fillon me gjë, ja. Të gjithë gjësh, ne gjësh. Gjësh un, kam qen gjësh dhe s'jam më. Po e më thash në episod në kuptimin ti ke bërë një film. Hm. Tani Lori është apo Lori e ka? Lori e ka në shtëpi Ma ma ma, një profesor i njerëzit. Profesor është. Profesor është, por nuk është më. më, më. Është suese. Pa, pa. profesor. Ëm, mësuese. Po. Jo. Ua ka dhënë blendi mësues. Po. Po, prov. Po, profesor. Po. Jo. Profesor Lori. Po çka ka ky Lori? To Lori ka një profesor në shtëpi? Jo. Kotë ofta. Një episod. Ai e sjuan profesorin. Ëh, po. Në fakt Lori në thrasin herë pas here profesor. No. Po Lori që ka në shtëpi ka femër apo? Lori ëh, uh, mëutohet <laughs> no, fare femra. Femër prapas. <laughs> Tani në të katërt nuk kemi Lori ka. A a a. Ma afro. Ah. Tak. Ah. Bravo. Një profesioni njeriu. Ak. Oa. Akë mjeri Ak, Ak, E dhe bleni ta unë isha Në një episod pra ta pra pra E dhe mjeri kam qënë mjeri E dhe unë duhet a dhja më mjeri ta Njeri dhe unë pa fare E unë pa fare Se në një film tjetër kam qënë fë Kashis? Fë Beto mën fë, se them gjera unë Ta i filmi, vje figurandën Fë, fë, fë Atëherë, the... Albi është fitues, 369 në të mbaru numri, ka thë një pari aktor dhe fiton 2 bileta për në Cineplex Dhe Greta ka ishë në fitues, e Asha Radio Ston, Melankolik ishte fjalla, 2 bileta mm -hmm. për në Cineplex fiton gjithashtu Ok, shumirë Ok, bravo, bravo, të gjithashtu Paleminderit për pjesë marjen që gjithashtu Dhe him for the weekend është që farë do të gjemë tanin në klubin e mëgjesit Orë, ashtë nëndë e 50 minuta, ju jeni me klatë e femë